Hej. Yes. Hallå Louise. Hej Teres. Nu har vi vår första poddavsnitt här. Ja, det är helt fantastiskt ja. roligt detta. Vad har vi gett oss in på? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Ja. Ja. Det här podden kommer ju heta Dags för samtal. Hur känns det? Det känns bra. Mm? Jag tror att det blir ett, ett bra namn. Va? Det ligger rätt i munnen. Ja. om man säger så. Gött det. Så lägg nu min på minnet, är dags för samtal. Uh, ja, Vilka är vi? Vem är du Louise? Jag heter Louise Thunström och uh, jag bor i Sund där vi just nu befinner oss. Uh, vid mitt vardagsrumsbord sitter vi och kör vårt första poddavsnitt. Och här bor jag tillsammans med min sambo Peter och vår dotter Elvira och så har vi två hundar och två fåglar och två kaniner så det är lite så här som du märkte mm. när du kom in. Och sen så håller jag på med politik och är oppositionsråd i Tarnum ehm, och kandiderar till riksdagen mm. och i socialdemokrat och är vän med dig, Therese. Okay. Och vem är du? Ja, jag heter Therese Martini. Jag eh, bor i Hundebostrand i Sotnäs kommun. Ehm, ja, där bor jag i ett hus eh, som är rätt nybyggt ehm, och... Eh, jag har en man som bor i mitt hus. <laughs> tre barn som bor i varsitt rum. Uh, ja. uh, ett av rummen kan man nästan inte komma in i. Det är ju så med tonåringar att uh, det man får plöja sig igenom rummen. Uh, jag har en hund, tre katter och just nu så har vi också en uh, liten bonushund som vi passar ibland. Eller liten och liten, han är rätt stor. En uh, dobberman som är sex månader och, han springer runt där och galopperar som en stor häst kan man väl säga. Jag är undersköterska, arbetar 30 procent på hemtjänsten i Sotnäs kommun och i oppositionsråd där också. Och socialdemokrat, precis som du. Ja, det känns som djur i någonting som, som förenar oss. Och ganska många, Det är faktiskt ganska många socialdemokrater i vårt partidistrikt som just har kaniner. Men det kan ju bli ett kommande avsnitt kanske, ja. just den här. Ja, dottern vill ju gärna ha kaniner. Ja, men jag är inte det. riktigt lika nej, sugen på nej, det. Så. Jag, jag, jag hade kunnat tänka mig lite fler katter i och ja, sig, Men det ja. vill inte de andra. Djur är ja. kul i alla fall. Vi ja, har ju Nordens precis i närheten också. Ja, du just det. Titta på lite fler det har Och där har de inga kaniner. Nej. Men de andra djur. Ja. Mm. Du, nu tar vi en liten slurk på kaffet här innan mm. vi fortsätter. Det... Jag har velat göra en podd. Så himla länge eh, och så kläckte du den här idén bara för några veckor sedan och då skyndade jag mig och klicka hem något slags eh, poddpaket som vi nu har fått hjälp av min dotter för att montera ihop så nu sitter mm. vi här och hoppas att det kommer funka. Liksom. Mikrofoner och högtalare och dataprogram och sådär och så är tanken att vi ska ha en podd som heter Dags för samtal mm. och där vi ska prata om Politik, och vi kommer säkert in på massor massa andra grejer med. Men det är ändå mm. politik som är den röda tråden. Mm. Eh, och för mig är det viktigt att... Eh, och, och, och, alltså, att tätta ljuset lite grann på vilka som egentligen är politiker runt om i Sverige. Mm. Och jag oroar mig mycket för det här föraktet som växer fram. Som jag också tycker är lite orättvist. För absolut allra flesta är precis helt vanliga människor som har ett vanligt jobb vid sidan om och familj och så men har ett liksom intresse för samhällsfrågor och politik och, och gör det på sin fritid framförallt mm. och, och man vill försöka förändra och förbättra liksom. eh, så om vi kan få upp intresset för politik och, och demokrati och, och så, så tycker jag vi har lyckats med våran podd och mm. att vi ska roligt själva också såklart hur ja, tänker precis. du det? Nej men alltså jag tänker nog samma att vi pratar lite och, och att man ökar den förståelsen som alltså för det demokratiska samhället och för politiker och vad man egentligen gör alltså också att man kan vara medlem i ett politiskt parti och vad det innebär liksom för att det är ju ett problem idag att många, alltså färre blir medlemmar i politiska partier så alltså de engagerar sig –mindre och mindre i alla föreningar egentligen. Men det blir ett problem för demokratin. Mm. Och det var väl en av de sakerna som gjorde att jag kände– –att Nej, vi behöver faktiskt starta en podd och prata om det– –men också om andra frågor som gäller politik. För jag tänker hur det var innan jag blev politiker– –så hade jag inte speciellt stor koll på vad politiker gjorde. och det politiska. Så vad gör man i en kommun? Vad gör man i regionen? Regionen kändes ju helt okänd. Då känns nästan lite okänd. Fortfarande, Fortfarande ja. Och då är äh, vi ändå insatta. Precis. Och, och, och vad händer i riksdagen? och så där? Man liksom har sett statsministern innan- och kanske lite ministrar och så. Men, men vad gör de här människorna där uppe? Och, så där? Um, och det tror jag är viktigt- att uh, sätta liksom lite på kartan. Mm. Uh, och därför känner jag att det här är en viktig... Sen så kommer ju den- Alltså utgå ifrån ett socialdemokratiskt perspektiv- naturligtvis genom att vi är socialdemokrater. Men, men det kan också sätta fingret lite på- vilka är socialdemokraterna mm. egentligen- och, och den ideologin som vi för med. Varför, varför blir vi medlemmar i socialdemokraterna? Precis. ja. Mm. Varför blir du medlem i socialdemokraterna? Eller har du, är du uppväxt i ett socialdemokratiskt hem? Nej, det är jag inte. Utan... alltså. Jag, jag tänker att mina föräldrar röstade nog alltid på socialdemokraterna. Det tror jag att det, de var socialdemokrater. Men på den tiden så det var det ingenting man pratade om. Utan det var ju väldigt hemligt vem man gick och röstade på. Ja. Sådär. <hör> utan det väl snarare senare år som jag förstått att det kanske har varit så. Men jag har väl alltid tyckt att socialdemokraterna har varit någonting som, som jag röstar på. I alla fall, som jag tyckte var bra och så. Men eh, efter valet 2006 så kunde jag ju märka att eh, alltså för mig själv att det blev sämre. liksom. Ett av de exemplen som jag oftast brukar ta det är med A-kassan. Att A-kassasystemet förändrades så. Eh, och jag har alltid varit den som har arbetat hårt. Eh, på timmar då var det på den tiden innan man fick en fast anställning- eh, och jobbade så mycket jag kunde. Men den tiden som man inte kunde arbeta var man tvungen att stämpla på akassa. Och helt plötsligt så, så funkar inte det riktigt längre. utan Man var tvungen att, alltså, man förlorade egentligen sina akassadagar om man jobbade korta dagar. För det gör man ju oftast när man jobbar på mm. timmar. Då kanske man bara fick fyra timmar. Och det är klart att man jobbar fyra timmar. För det är det enda man får. Man får lite lö. Så kunde man stämpla resten av tiden. Men det kunde man inte plötsligt. Utan då gick den hel dag istället för så, som systemet såg ut tidigare. Alltså, det är ju inte klokt att jag alltså, ska få lika mycket pengar för att vara hemma en dag som jag får för att gå och jobba. Liksom. Men det var nog inte förrän 2010 när Socialdemokraterna förlorade andra valet. Då, då kände jag att Nej, nu är det dags, nu blir jag medlem. Egentligen bara för att stötta. Men det är som... Allt som man går in i och bommar på ett enda möte så är du ju ja. kört. liksom. Precis. Man kommer aldrig därifrån. Nej, men du, för du är ju också aktiv i, i fackförbundet kommunal. Va? Du mm. har kommit och gjort lite den resan med Vad ja, Var men det... det din ingång till politiken? Nej, egentligen inte. utan, alltså Jag blev ju medlem i partiet tidigare och så blev jag facklig. Och sen så... Var det en av kommunals ordförande hon var socialdemokrat. Hon var kan inte du följa med på ett möte bara? Och så gjorde jag det. Sen vet jag inte riktigt, alltså, det är bara eskalera på någon vänster. Ja. <laughs> Och plötsligt så, så var jag ordförande för min arbetarkommun då, som är Socialdemokraterna i Soternät. Mm. Bara några år senare. Och ja. hade egentligen inte speciellt många politiska uppdrag. Utan jag hade ett litet politiskt uppdrag i... Litet och litet. Jag var Norge ledamot i vårt bostadsbolag, Sotnäs bostäder. Men jag satt ju inte i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen eller i någon annan nämnd. Och blev ändå ja, kastad mig in i det. Och efter det så bara det liksom snurrade på, mm. kan man säga. Men, men naturligtvis det fackliga engagemanget stärkte ju också min liksom, ideologiska grund- då, att jag kände att socialdemokraterna är det verkligen där jag är hemma. För från början så var det där engagemanget att, att det var orättvist. Liksom. Mm. Att, att det blev på ett sätt som jag tyckte inte var rätt. Och då var det ju inte naturligtvis bara för mig själv utan för alla andra. Vilket har drivit mig hela livet egentligen. Att ja, för det, ska vara, det ska vara lika för alla. liksom mm. Att det inte ska vara orätt. Men... Men den fackliga grunden är också röd. Liksom. Det är ju facket som har startat Socialdemokraterna från början. Så vi har ju samma ideologiska grund att stå på. Så jag kände igen mig. Ja, mm. Louise, varför blev du socialdemokrat? Ja. Har du växt upp i socialdemokraterna? <skratt> <skratt> <skratt> ja, Nej, det är precis som du. Alltså, när jag frågade mina föräldrar när jag växte upp vad de röstar på. Då berättade de inte det för mig. För det skulle liksom vara hemligt. Och det har jag fortfarande inte förstått. Ja, så jag, självklart ska vi ha... Hemliga val att man inte ska behöva berätta Vad man röstar på eller om man ens röstar Men eh, i, I mitt hem nu Den familjen som jag har skapat Där rådde ju inga tveksamheter <laughs> Vilken ideologi som Vilket parti som, som Vi röstar på Men det berättar de aldrig för mig i alla fall ja, Märkligt tycker jag fortfarande faktiskt Men, men, men Jag tror ju att mina föräldrar alltid har röstat på Folkpartiet alla fall mamma, för min morfar var faktiskt folkpartist här i Tarnum då, så att tror jag är som du väl hette på din den tiden. Jag har aldrig träffat honom för att han, han dog tidigt. Så att jag har ju en borgerlig bakgrund, men också en, alltså en, en, en humanistisk bakgrund. Min farfar var väldigt engagerad i eh, människor och liksom. Eh, mot främlingsfientlighet och, och alltså humanism och sådär. Så det har ju alltid funnits. Och jag har nog... Men jag har alltid varit... Eh, ...åt vänster. Alltså jag vet inte... Det är precis som det alltid har liksom funnits i mig på något vis. Liksom. Och det handlar om... Eh, ...också orättvisor men också sådana här ojämlika samhället. Alltså jämlika samhällen är bättre samhällen. Så är det ju liksom. Eh, och, och det handlar så mycket om vad man har för bakgrund och vilka föräldrar man har och, och vilket sammanhang man kommer ifrån, hur man blir och inte så mycket av de egna prestationerna och jag tycker det är sådär alltså när högen kan säga att man, ska kunna, man kan bli vad som helst, om man bara anstränger sig, nej, det sociala arvet är, är tungt och svårt och stort liksom. eh, och jag tycker att det är orimligt att, att vi har klyftor som ökar, så som de gör nu i Sverige. När rika blir allt rikare. Eh, och om man är rik också, då har man också ganska lätt att få bidrag, fast då kallas det för avdrag. Alltså jag har också inte, om du kollade mitt lilla kontor, men jag har Frank-tapeter där inne som jag tycker är väldigt fina. Men, men jag fick ju liksom bidrag från staten för att kunna tapetera det. Om jag nu raljerar lite, det är ju liksom du vet, rotavdraget. Mm. Men om man är fattig. Dig, liksom. Då ska man stå med mössan i hand och i princip sälja av allt man har för att kunna få försörjningsstöd. Mm. Eh, och det... Liksom. Jag tror verkligen att alla människor vill bidra och vill göra eh, rätt för sig. Och vill vara med och påverka och vill ha ett arbete. Jag tror att det är väldigt väldigt, väldigt få som faktiskt tycker att nej, jag ligger hemma på sofflocket och låter andra försörja mig. Jag tror att det är så mycket annat som spelar in liksom, och så det handlar nog om de här, alltså jämlikhetstanken mm. som har drivit mig. Men jag blev ju inte medlem i Socialdemokraterna för i valet 2014. Och jag har ju ingen facklig bakgrund och ingen bakgrund i ungdomsförbundet. Och, och jag trodde nog lite så här, men alltså, om man är socialdemokrat så måste man ha gått den där fackliga vägen. Eller SSU-vägen och så där. Alltså, man har man ingen chans. Men, men jag var ju på en intervju med då valberedningen för Socialdemokraterna här i Tandem inför valet 2014. Eh, och jag var jättenervös och där sitter två män och intervjuar mig och jag sitter där vid ett stort bord och de på andra sidan och de ställer en massa frågor och de, alltså jag visste ju vilka de var och mm. vi kände varandra lite men, och så plötsligt så säger de att ja Louise vi önskar att du är på första plats på vår lista till kommunfullmäktige och därmed också då en kommunalrådskandidat mm. och jag vet inte, jag sa ja med en gång och sen fick jag dessutom börja innan valet för att hon som var före mig då valde att sluta. Så, så jag blev verkligen bara precis, jag blev bara inkastad. Och, men men eh, jag tycker det har varit jätteroligt. Och, så, ah, och nu mm. kandidera jag till riksdagen. ja Till och med. Det egentligen... hade jag inte kunnat tänka mig för Nej. Men egentligen så kan man konstatera sedan. att jag inte har så lång politisk bakgrund egentligen. Nej. För jag blev nog också aktiv 2014 i ja. valet. Även om jag inte var så högt upp som du var. Där jag stod väldigt långt ner ja. på kommunfullmäktiglistan och inte så att jag skulle komma in eller så. Mm. Men man har ju kanske haft, jag vill ha haft ett samhällsengagemang mm. i alla fall. Ja, eh, och jag innan. tänker liksom, det... som, du, som du pratar om den här bakgrunden som man har med sig mm. också att även om man inte har varit med i något ungdomsförbund eller alltså har en facklig bakgrund eller så, så, så tänker jag, alltså jag. Min pappa till exempel, han var ju väldigt engagerad i, alltså när jag var liten i, i Prilys en sån här radiostation som liksom pratade med båtar ute på sjön och sådär. Hade koll på dem och, och sen när jag var lite äldre så var han ju djupt engagerad i hyresgästföreningen och sådär. Mm. Jag tror att de sakerna som man får med sig om liksom precis mm. som du pratade om din, din släkt liksom. att man får med sig de sakerna i livet även om man inte tänker på det när man är ung. Så. Men när man är äldre så har man med sig det engagemanget. Men då blir man socialdemokrat. Ja, <laughs> i bästa fall. <laughs> I bästa fall. <laughs> Nej, jag, jag, Alla är ju socialdemokrater, ja, bara som inte vet om det. Det, det. Jag har jag faktiskt en kompis som säger, så här, brukar jag säga det, att jag egentligen är alla svenska socialdemokrater, jag, fast de inte vet om det. Fast mm. är det några som inte är socialdemokrater nu, nu som lyssnar så kommer ju de ju naturligtvis protestera högt. Men alltså, skämt och åsido, så tror jag det ligger lite i det. För mm. att. Alltså någonstans har ju socialdemokratin och arbetarrörelsen format hela våran välfärd. Sjukvården och skolan och allting. Ja. Det som vi tar för självklart. Det är ingen som inte att det ska finnas. Det är ingen som inte vill att det ska finnas. Även om vi nu tycker att, att, att välfärden attackeras på olika håll. Mm. Eh, och det har blivit så individualistiskt. Så, så, eh, och det är också en sån här grej som jag känner också nu. Att man vill bara öka sitt engagemang för när Nyliberalismen och individualismen och det är som. Eh, jag tror inte på den helt enkelt. Nej. Eh, marknadiseringen av välfärden och privat, privatiseringar och det ser vi ju resultat av också. Mm. Att, yeah. eh, och där skulle man väl som socialdemokrat vilja att vår regering drog på ännu mer för att liksom just minska klyftorna och, och mm. eh, beskatta kapital. Liksom. Men som sagt, vad vi pratade om det innan vi började podda nu- det är ett högermajoritet i riksdagen. Mm. Och det har varit högermajoritet i riksdagen i 16 år. Mm. Så vill vi ha mer socialdemokratisk politik- så behöver vi ju mer röster- Ja för det hjälper enkelt. ju inte bara att vi, det är vi som sitter i regeringen Nej. utan vi behöver ju också ha så pass mycket makt så att vi kan också driva igenom alla våra förslag. Ja. Förra året i november så hade vi partikongress och både du och jag ja. var med på det där vi bestämde många bra socialdemokratiska ja. riktlinjer hur vi ville att partiet ska gå fram. Men det är klart att om vi inte har den majoriteten i riksdagen som vi behöver ha för att kunna få igenom dem. Så kan vi ju bara få igenom viss del av mm. dem- om vi ens kan få igenom dem. Och då så... kan man ju tycka bland annat- att det blev ju liksom en tummetott- bara av den här vanten. Ja. Eller vad man brukar säga. Precis. Men... Det blir man ju besviken naturligtvis. Mm. Men man får också ha med sig- varför det blev ja. som det blev. Mm, såklart. Och så pedagogiskt det... lite svårt då, att förklara- för, för människor i allmänhet som inte är så- insyltade och engagerade mm. som just du och jag är- varför vi har en socialdemokratisk regering- men- Mm. det kanske inte alltid syns utan man Nej. får kompromissa och, och risken är ju eller sannolikheten är ju att vi får göra det även efter valet ja och ganska alltså, mycket det är ju jättesvårt för väljarna också att se vilka man ska egentligen rösta på för att alla mm. säger samma sak mm. ja, faktiskt Ja. Det, det är ju så Sen får man ju bara, alltså Det är ju jättesvårt för, för någon som inte är speciellt insatt Att kunna se vad blir konsekvensen av det som de säger mm. När man säger en sak Och alla säger samma men man gör det på olika sätt Precis. Det är ju samma i kommunen liksom, När vi säger att alla vill kommunen det bästa Men hur vi kommer dit det gör vi på olika sätt mm. Hur vi tänker där men vi... Och också lite grann vad vi faktiskt menar med det bästa ja. det är ju, ja. Där är vi olika Jajamän. Och ibland så säger det det. folk så att Det spelar ingen roll vem man röstar på Men, men det gör det visst det Det spelar visst roll vad man Just röstar det på det. Och det kan väl vi säga så Therese, Att alltså, vi hoppas att den här podden Kan, kan ge lite klarhet i det Och... Precis ja, det, det är det som är Ett av de största syftena faktiskt, ja. Att vi kan ge den klarheten Vi hade ju Eh, vi håller ju på med massa valaktiviteter nu ja. naturligtvis eftersom att det är snart i val den 11 september. Eh, ett lite spännande datum men ja. Eh, i alla fall så har vi en aktivitet i soten nästa vi bjuder på korv och pratar politik utanför ja, alltså, det blir ju i närliggande affär så. Eftersom att det inte finns speciellt många centrum just hos oss och så man kan stå någonstans där alla går förbi. Men då var det två tösar där som gick förbi i alla fall som vi började prata med dem. De var första gångs väljare. Och de hade ju ingen aning om vad de skulle rösta på. Men de skulle i alla fall gå och rösta. Och så att man det är ju alltså gå in och kolla vad partierna vill liksom. Mm. Uh, ah, ja, det skulle de göra. Så, och, och där i den kommunen de bor- sök liksom, på partiet och skriv liksom, staden. För att alla partier- eller de flesta partier i alla fall- eller de som sitter i fullmäktige- de har ju en förankring i kommunen. Liksom. Mm. Uh, och sen kan man ju ringa och prata- med de som är företrädare- om man vill veta saker och ting. Liksom. Uh, de tyckte det var jättebra- och få reda på att man kunde göra så- uh, för det är kanske inte någonting man pratar framför köksbordet med sina barn. att Ja just det, ska du gå och rösta? Men du kan ju kolla upp det där och det där. Och Nej. så kan du ringa och prata med politikerna. Ja, det hoppas jag. Det tycker jag om när folk gör. Mm. Faktiskt. Ringer och pratar eller söker upp och ja. så. Jag hoppas att folk gör det. För Jag vet att jag får Jag säkert att du också får fylla i de här nu valbarometrar och sånt där. Ja. I alla fall som... Och det, jag tycker alltså Det är ju jättesvårt. Det är svåra frågor som man ska svara ungefär ja eller nej på, alltså, så, är, så fungerar ju inte världen. Alltså, stora, komplexa utmaningar och problem, det kräver ju lite analys. Att man får liksom... jag, jag tycker ja. att det, det är liksom lite grann hela det här medielandskapet nu. Det ska liksom vara snabbt om man ska kunna svara ja eller nej- bara på, på komplexa eh, frågeställningar- och det är det det lite svårt också. För liksom, svårt att svara på dem. Ja, Socialdemokraterna är en väldigt demokratisk parti också. Ja, så att det ska ja. gå igenom en del när ja. innan vi kommer till en slutsats. Ja. Och, och det är inte alltid bara jag och nej. Nej, och nej det är inte vit, det. Utan vi har lite mitt emellan ja. liksom. Och då ja. måste man ju också kunna förklara. Det kunde man ju göra i många av de här frågorna. Men det blir ändå inte riktigt. Alltså det blir lite missvisande ja. kan jag tycka. Men Ja. Man kan ju ändå gå in och göra dem- liksom, och se ungefär ja. vart man eh, står på skalan. Om man blir socialdemokrat eller... Precis. Om man blir något annat. <laughs> <laughs> det kan vara spännande även för oss som är socialdemokrater. Jo, för det men är inte alls säkert det. Jag tycker att det är svårt för de där valbarometrarna. Jag hoppas att vi kan vara ute så mycket som möjligt- och träffa människor och efter nu mm. när den här pandemin har lagt sig i alla fall, den är ju inte över mm. på det sättet, för nu ökar smittan lite grann igen ja, och vårdpersonal och så måste mm. bära munskydd och sånt, men att vi ändå kan möta människor och träffa människor och vara en del i mm. samhället, som vi är naturligtvis men um, jobbar du nu med munskydd förresten? Jag är ju semester igen. nu, det är sista veckan ja. så att, men nästa vecka kör jag igång igen och då är det ju munskydd ja. har jag fått ifrån min, ja, de skickar ju sådana här veckobrev ja. um, så då såg det så bra. Nu är det munskydd som gäller, men vi slipper vid sidan i alla fall Än ja. så länge vad jag förstår. Men ja. det är ju väldigt viktigt med munskydd. Så att, och det kändes ju som att vi hade blivit av med det typ två veckor innan jag gick på semester. Så jag har inte hunnit så mycket på utan det, <laughs> det... Alltså det men, men Det tycker jag är ju jag... fantastiskt bra ja. att det finns. Ja, men så jobbigt det måste varit ha arbetat med detta. Ja, på. alltså jag får väl säga att jag liksom då har tur som ändå har. Arbetar eh, som deltidspolitiker på 70%. procent, Så då är ju inte jag inne och jobbar så ofta. Nej. Så jag får ju inte dra besvären riktigt som de som arbetar ja, heltid om man säger så. De får ju besvär med luftvägarna och med näsa och mm. alltså, muntarhet. Och, de mår inte så gott av det där liksom. Och det är ju konsekvenser som man inte riktigt kanske tänker på. Eh, att vårdpersonalen inte alltid mår så bra av de här skyddarna som är, fast det är klart det är jätteviktigt, både för att skydda sig själv och skydda de båda naturligtvis men, men, men den här arbetsmiljön som blir av alla de här skyddarna som man har och man kanske inte alltid har tid att sätta på sig nu jobbar jag på hemtjänster så då blir det lite annorlunda du behöver ju på av med, med de här skyddarna för varje besök du går in och, och så går du ut och sådär, det är inte alltid riktigt tiderna finns för det heller det kan ju också det är ett problem, mm, helt enkelt. Mm. Men du är ju, tycker jag, alltså ett politiskt föredöme. Theres får man väl ändå säga. Men alltså, du är du är opposition, är det 60 eller 70 procent du är oppositionsråd? 70? 70 i Soternäs. I Tonum är det 60 procent mm. av då kommunalrådet som har, till och med majoriteten, då har 100 procent. Ja, precis. Du så är det ju hos oss också. Ja, att, du jobbar ju. Varför. Du jobbar ju. Jag, gör ju inte, jag är ju bara politiker nu, om man nu ska säga bara. Och är helt känslig. Det är från mitt andra arbete. För jag kunde liksom inte kombinera det. Det blev, Jag sprang mm. fram och tillbaka. Och jag, jag, det, jag, det gick liksom inte. Men att kunna ha den foten fortfarande i vanliga arbetslivet. Det är ju slitsamt men också tror jag väldigt värdefullt. Ja, och framförallt jag... värdefullt för dem som förhoppningsvis kommer att rösta på dig. För att... Ja, precis. Men jag tyckte att det var jätteviktigt. För att det var lite så sådär, om oh, en Alltså du vet ju att du tjänar mer på arvodet än vad du gör som undersköterska. Och du kan liksom vara ledig de här 30 procenten. Men ja. jag vet ju att jag kommer inte vara ledig ändå. Och sen tänker jag, jag jobbar i ett sånt yrke där det är oerhört viktigt att jag faktiskt är närvarande. Mm. Om jag kan närvara. Mm. Och sen tycker jag att mitt arbete är roligt. Varför ska jag ja. sitta hemma och rulla tummarna? Nej det kommer jag inte göra ändå. Som jag menar Jag Precis, <laughs> inte och rulla tummarna Nej, nej men alltså, vi gör ju andra saker naturligtvis. Ja. Jag menar ja. första halvåret som jag var oppositionsråd så tog jag studieledigt eh, 30% procent år, som att jag pluggade också. Ja. Eh, och det är klart att jag pluggar ju inte varje dag så att det, då kunde jag ju vara mer flexibel i mitt politiska uppdrag mm. naturligtvis. Men nu har jag ju ett schema så jag menar kommer det ett möte snabbt på och jag arbetar då får jag säga så här, nej tack, det går inte. Men i så fall så tänker jag... Ja fast då får man ju i så fall höja upp oppositionsrådet så att har mer tid. Mm. Om man nu vill så gärna att oppositionsrådet ska vara eh, jour liksom hela mm. tiden. Annars så får ju någon annan ta det tänker jag. Och, och, och vi, jag har ju flera politiska företrädare i mitt parti som kan gå in och hjälpa mig. Och ta om det är något viktigt möte och så. Då får ju de få arvode för den tiden. Men alltså jag jobbar för att jag tycker att det är viktigt och, och och det är viktigt att ha den förankringen kvar- mm. om man har möjlighet faktiskt att vara i, i arbetslivet- och se hur det är. Sen kan ju inte jag se de andra delarna i kommunen- på samma sätt om jag inte besöker dem. Men jag kan åtminstone vara... Alltså, mina arbetskamrater ser ju mig som Therese. Ja. De ser inte mig som den där politikern som sitter där längst upp- även om de vet eh, att jag är politiker också. Eh, och sen är det ju många som inte vet vad ett... Eh, Kommunalråd eller oppositionsråd Egentligen gör Jag vet inte om du har den upplevelsen Vad, vad gör liksom ett kommunalråd jo. Varför, varför, varför vad är det, det egentligen ja, Det tror jag Många och det, det, får väl, det kan ju vara något som vi får prata om i den här podden också. Mm. Vad, vad gör man som politiker egentligen mm. Om man nu har de uppdragen mm. för, för jag så tänker Det är ju så lätt att tro att man att, Och det gör vi ju, går på massa möten och fattar massa beslut mm. Men vi är också, socialdemokraterna Är också en folkrörelse mm. Eh, och, och det är så mycket ideellt för, typ föreningsarbete som försiggår också alltså alla är ju lika viktiga om man så koka kaffe eller, mm. eller lägger i, i brevlådor eller ringer till medlemmar eller åker runt och besöker äldre alltså det, det är ju jag tänker det, det är så lätt att man tror att den här, att politiker är de här är ganska högt är också människorna som sitter och fattar beslut ovanför huvudet på folk. Mm. Nej men alltså, vi är ju inte det vi är ju faktiskt också en del av en folkrörelse och, och, och där alla goda krafter behövs. Ja precis så um, det är viktigt att behålla ja, de här folkrörelsen det är det. och jag, och att jag tror att det är rörelsen. ungefär 97 procent av alla förtroendevalda alltså politiker i Sverige är fritidspolitiker. Mm. Det vill säga att man har ett, ett, ett annat arbete vid sidan om och ägnar sin fritid åt politik. För att man tycker det är roligt och viktigt. Mm. Sådär, ja. Som vilket annat föreningsarbete som helst. Mm. Sen så är det ju några då som, som sitter i riksdagen som jag då ja. kanske kommer att göra. Men hur, hur blir det, det. Men, men hur blir det så att man ja. hamnar i riksdagen då, Louise? Ja, men du, jag tänker att du ja. ska inte bli minister eller Nej. så. Utan vad, Nej, vad hamnar någon. Utan vad, vad, vad är riksdagsledamot liksom? Ja, Nej, men då, då, då kandiderade jag ju som det, helt enkelt. Att jag, öns, att jag ville vara det. Och då så hamnade jag ju på, på tredje plats på riksdagslistan från vårt partidistrikt som heter Fyrbordal. Sån Hur är gick det till då? Blev det bara så att någon sa att ja, men du får stå det på den här listan? Ja, men eller? ja. Men, ja, det, ja. Nej. Eller är det handlar det om vår demokratiska process? Ja, det är klart. Partiet, det är klart. Ja. Vi har ju en valberedning som har fått en uppgiften att sätta ihop då en lista till riksdagen och till regionen också. Från alla våra 14 kommuner då som är här. Mm. Och då har ju de tagit fram förslag. Och, och, och medlemmar i Socialdemokraterna har ju fått nominera framförallt vilka människor man tycker att man skulle önska se på de här listorna eller på den här listan till riksdagen och så har valberedningen tagit i e beaktandet och, och jobbat fram en lista men sen så är det ju våran eh, partikongress eller våran distriktskongress i det här området ja. som beslutar kring det så ja. är det ju och det är ju vårat eh, partidistriktsårsmöte ja. kan ja, man säga ja precis som bestämmer, bestämmer vilka mm. som ska stå på listan och det är ju oerhört hedrande och då är jag på nummer tre och vi har ju Paula Holmqvist från Dals E1, som är nummer ett och så Mats Viking från Trollhättan nummer två och, och jag på nummer tre och Jonathan Svensson nummer fyra och du är på plats nio, nio ja. mm. men så förhoppningsvis då så kanske jag vi jag poddar från, från Stockholm i ja öster. precis Ja. det, det hoppas vi verkligen ja, ja. Ja. Vi, vi hoppas att vi får fler platser än tre eller ja, mm. men inte gärna fler. nio jag vill gärna stanna kvar <laughs> <in i kommunen. laughs> men, ja. det. men hur, hur hamnar man liksom på kommunens eller på kommunförmedlarelistan nej men det, är ju, och det är ju samma sak mm. Att, att man någonstans får man visa att man är intresserad såklart. Mm. Uh, och, och, så, och att kanske man har tur att någon nominerar den till den lokala valberedningen i, i partiet. Då, till exempel i Sotenäs eller i Tanum. Och så finns det också en valberedning som tar fram förslag på en lista. Och så är det vårt lokala årsmöte som avgör det. Mm. Uh, men mm. alltså, att jag tror att alla partier tar ju emot nya medlemmar och aktiva- tror jag, med öppna armar. Ja. Eh, för som vi pratade om innan- det är inte så lätt det är det ju inte att, att få människor- som vill och orkar engagera sig- och kanske inte riktigt vet hur man gör. Och det tänker jag det kan också vara en sån här grej- som vi kan prata om i podden. Mm. Om man nu vill vara, bli engagerad- hur gör man då? Ja. Liksom. Precis. Eh, ja. ja Men, men mm. jag tänker- som, om vi går tillbaka till det här- liksom, att vi båda två är oppositionsråd- mm. eh, som en, liksom, för att knyta ihop säcken lite. Vad, alltså, vad handlar det om? Vad, alltså, jag tänker att vi, vi slänger oss en massa saker- och mm. förväntar oss att folk ska veta liksom, vad det handlar om. Men jag kommer ihåg när jag blev ny medlem i partiet- så jag fattar inte alls det här liksom, med KS, KF, KSA- och, och alla de här konstiga grejerna. Så, vad det handlar om. Och så När jag var och pratade på en LO-utbildning för medlemmar i facket så när jag förberedde men vad, vad är kommunstyrelse egentligen och när man skulle försöka förklara det då liksom att kommunfullmäktige det är det som, som Sveriges riksdag mm. och kommunstyrelsen är som regeringen och, det, och alla nämnder som vi har då i, i våra olika kommuner i Soternäs har vi ju de stora nämnderna i kommunstyrelsen omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och byggnadsnämnden och, och de som sitter där, de, är ju, de som är ordförande är som ministrar kan man säga så egentligen så är mm. man minister då i kommunstyrelsen kan man säga men att man är kanske vice ordförande då om man är oppositionsråd då. Mm. för att den som är kommunalråd den är ordförande nu gör ju andra vice som det gör med. Majoriteten. Ja, majoriteten vill ha en som hela tiden ja. tänker upp om, om ordföranden är borta. Då. Ja. Så att, men, men det kan vara lite svårt att förstå de här gångerna om man inte ja. är liksom med. Eller jag tänker alltid på mig själv i alla fall. Eller när, när man säger så. Ja, men de där beslutena vet man väl. Det bara att läsa protokoll. men Vadå liksom, Egentligen är det ganska svårt att läsa protokoll- och det är ganska svårt att läsa handlingar överlag. lag. Ja, det är för svårt att, det är att hitta dem svårt också. Att hitta och du säger inte så mycket om Nej. protokollet. Alltså där är ju beslutet- men man kan ju inte följa diskussionen- som har lett fram till beslutet- utan Nej. man kan ju följa beslutet- och så ifall någon har haft ett annat förslag- eller yrkande som vi säger. Mm. Eller att man reserverar sig att man uttrycker det i skriftet- att jag tycker någonting annorlunda. Mm. Det gör man ju ibland som opposition som vi är. Mm. Men- men kommun, och det är ju kommunfullmäktige som man röstar till. Det är mm. ju viktigt att ja. säga. Det är kommunfullmäktige och det är ju som kommunens riksdag. För hur många har ni kommunfullmäktige? I Idag har vi 30. Äh, ja, äh, ja, ja, vi i, i har 31. Ja, vi är ja. 41 ledamöter. Det skiljer sig lite olika. Ja, och sen har vi precis. 11 personer i varje nämnd. Då. Mm. Så på de här listorna till... Till kommunfullmäktige som man ska rösta den 11 september. Då är det till kommunfullmäktige det är dit man röstar. Och sen så... Ja, precis. För sen så har ju partierna egen process efteråt. Ja, och det här som sitter i liksom... nämnder. Och... Ja, men precis. Ja. Så att vi är andrevis ordförande eller oppositionsråd. Det är ju våra parti som har valt det och inte eh, alltså de som röstar på oss. Utan ja. det, det tillsätter ju partierna. Så sen så går det ju ut nomineringsprocesser efter valet. I de flesta partierna. En del partier har ju redan innan att man liksom redan har sagt vilka som ska vara var. Men i alla fall i min arbetarkommun så brukar vi göra så att efter valet så nominerar man då in till de nämnderna När vi vet hur många personer vi har på våra platser. Och ni har också så att man inte ska sitta i den nämnden att nu är du undersköterska och då mm. sitter inte du i omsorgen- nämnden, eller har ni sådana? Ja, alltså socialdemokraterna har ju det ja. som en grej. Att det är för att vi... man inte ska vara jävig, alltså man ska, ska vara jävig, eller helt ja, kunna precis. prata egen sak, kan ja. man säga. Ja, ja. men det, och det, den är rätt bra mm. faktiskt. Och det brukar uppskattas av tjänstemännen mm. också. De har ju sagt det flertal tillfället till mig, att de tycker det är bra att mm. vi har den. För att i våran omsorgsnämnd i alla fall- då har vi flera stycken från andra partier- som arbetar inom, mm. eh, inom omsorgen. Liksom. Och det blir inte riktigt bra. Nej. För då, även om man ska vara saklig- och så, så snör man ibland in på sin egen verksamhet- för det är den man kan bäst. Ja. Liksom. Eh, och det behöver inte vara så att man är jäv egentligen- men man blir lite för nära kan jag tycka. Så jag tycker det är skönt att jag slipper- men sen så kan du ju jobba- i, i den verksamheten eh, som du sitter i nämnden, fast i en annan kommun. Ja, så precis. om du skulle jobba som lärare säger vi, i Munkedals kommun och, och då kan du sitta i liksom i, mm. i Soternäs, liksom. Det är inga problem. Men det är svårt å ena sidan, så jag håller helt med å ena sidan, så kan erfarenheten och kunskapen om ett område vara väldigt viktigt att ha med sig. Å andra sidan så kan man bli lite för nära och riskera att prata egen sak? Och också att man vet sina roller. Mm. För, att, för att man är politiker och tjänstemän- det är viktigt att skilja på de där rollerna. Vad är det egentligen vi politiker beslutar om? Och vad är det faktiskt professionen ska besluta om? Mm. Alltså vi kan ju inte besluta om till exempel- eh, hur, lärarna ska sina, hur lärarna ska bedriva sina lektioner. Nej. För jag sitter ju i utbildningsnämnden. Det är ju faktiskt professionen som avgör det. Ja. Eh, och det är också en sån här- inte alltid helt enkelt och inte alltid helt enkelt för utomstående att förstå, tror jag. För ofta får man samtal om det är något, något speciellt, om någon lärare eller om det är någon, någon, någon elev eller någon enskild person. Och där vi, kan vi ju väldigt svårt att agera i det, ut utan kanske inte ska göra det heller. Utan då är det ju faktiskt professionen som ska göra det och mm. vi är på en övergripande nivå mm. på ett annat sätt. Precis. Ja. Det, det, ja. Vi bara ju på som ja, tusan. vi kanske ska börja ja, Det, det kanske är tråkigt. Nej. det är aldrig långt. Vi är aldrig, vi är aldrig lång, Men detta är, ändå, detta är ju ändå vårt första trevande försök till en podd. Mm. Och, och nästa gång vi sänder så... Och då så... hade vi ju tänkt att vi skulle prata eh, lite om valet faktiskt. Ja. Och, och, alltså hur går det till när man röstar? Ja, precis. Lite grann ja. så. För att... Eh, vi är ju första gångsväljare. och det finns ju säkert andra som också är lite nyfikna ja. på vad, vad har vi har för tips och ja. vad kan man tänka på sådär. Precis. Och sen har vi ju tänkt fram igenom att vi kanske kan bjuda in lite intressanta personer och ja. intervjua. Precis. och Nej men ja, det kommer bli vi igång. Ja precis så sen, sen tänker vi att det kommer ju också att göra så att man kan skicka in liksom, om det är några frågor man har- ja. eller om det är något visst ämne- som man tycker att vi ska behandla framöver- så, så gör vi det. Men vi måste bli lite mer kompis med tekniken jo, innan vi Det här var ju min dotter som fick hjälpa oss att, att rigga- ja. liksom, med våra mikrofoner och program- och nu ska vi på något vis då kunna klippa ihop detta- om vi nu behöver göra det- och lägga ut det- så att det faktiskt går att lyssna på den här inspelningen med. Ja. Men det ska vi lyckas med- ja. Så tack för att ni har lyssnat tack. och ja, vi syns snart igen. Ja. <laughs> Hej då. Hej då.